Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uz Allahu dozvolu nastavljamo s govorom putevima koji vode do dženeta, odnosno dijalima koje se moraju obavezno naći pri nama ukoliko želimo doći do dženet, pa dobijemo nagradu od Allaha dželle uživanja u njemu. Zasigurno, dakle, jedno takvih dijela koje mora, obavezno da se nađe u našem životu, sve do kraja našeg života, do našoj smrti, jeste namaz. Jeste namaz. Nema, dakle, ući u džanet bez namaza. Bez namaza ulazi se u drugo mjesto. Sigurno. Sutra, kada stanovnici Jahannema, stanovnici Saqara, budu upitani od stanovnika dženneta, šta ih je uvele u sakar, odgovorit sa nekoliko odgovora, prvi odgovor će biti nismo bili od klanjača, nismo bili od klanjača. I prejasni drugi šerijetski tekstovi u kojima se dakle jasno nazire da onaj koji nema namazata takav nema ni islama i takav će dakle biti u džehennemu. S toga je rekao Imam Ahmed Rahimehullahu Teala, čovjekov udio u islamu i onoliko koliko je njegov udio u namazu. Čovjekovo, čovjekova želja za islamom je onoliko koliko je njegova želja za namazom. Čovjek čuva islam onoliko koliko čuva namaz. Zato dakle... Svi oni koji žele sebi uspjeh na dunjalu, koji na ahiretu sutra moraju pri sebi imati namaz. Međutim, to ne znači bilo kakav namaz i obavljati ga bilo kako, samo da se kaže da je od onih koji padaju na seždu, takav namaz treba da bude kao što je bio namaz Allahovog poslanika, ali ih i salatu esala. Da ga obavljamo onako, kako je on obavljao? Jer je rekao, salu kemora eitu muniju sali, klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjame. Klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. I narošto danas, kada ima mnogo onih koji ne klanjaju, mnogo, mnogo, a i oni koji klanjaju mnogo ne vode računa o svojim namazima, dakle, potreba je da se govori o namazu Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Odnosno, da se ukazuje na te propuste, na te greške, na nove stvari koje su uvedene u toku samog namaza. Pa ćemo mi... Danas ovdje, iako dakle ovo pitanje je ogromno, među nama klanjačima ima stotinjak grešaka. Prije namaza, u toku namaza, poslije namaza. Može se primijetiti kod skupina klanjača da ima dakle nešto od ovih grešaka. Nemamo kad da sve spomnimo, ali onako, spominjamo dakle na brzinu, jeli određene greške prije namaza u toku, u toku namaza pa koje, je dakle, u mogućnosti nekabilježi, dakle, jer je ovo i tekako, i tekako važno. Pa sigurno kod nas, klanjača, dešavaju se greške po pitanju naše odjeće. Po pitanju naše odjeće, u kakvoj odjeći klanjamo? Pa jedna od grešaka jeste da se klanja u tjesnoj odjeći, u odjeći koja ocrtava stidno mjesto s ili sa stražnje strane. Isti je propis kako za žene, tako i za muškarce. Nije dozvoljeno da se obavlja namazu tijesnoj odjeći. Naprotiv u namazu nalazimo se na najčasnijem mjestu, na najboljem položaju u namazu, a dešava se kod mnogih koju upozoravaju i ukazuju i kore žene. Ukoliko se obuku u tjesnu odjeću, dešava se njima kada odu na seždu ili kada odu na ruku da se odslika njihovo stidno mjesto. Da se njihovo stidno mjesto odslika. Stražniji dio. se odslika. Pa čudno je dakle njihovo stanje upozoravaju na druge, a oni upadaju u iste greške. Nije dakle dozvoljeno da se obavi namaz u tijesnoj odjeći toliko tijesnoj da ocrta stidno mjesto. Sprednije ili sa zadnje strane. Stidno mjesto je i sprednije i sa zadnje strane. I kažu islamski učenjaci vrćina džumhur da takav namaz nije ispravljen. Jer ono što se ocrta u stidnom mjestu, dakle, ukoliko se ocrta u stidnom mjestu, kao, kao da je nepokriveno. A dakle, trebamo voditi računa. Vi ste ovdje u prilici, oni koji odlaze u džamije, to mislimo ovdje da se vama ne zabranjuje da može svako da donese svoju odjeću i da ostavi. Da svako donese svoju odjeću i da se zna kada dođe, da obuče gulabi ili nešto, jeli slično, jeli što će prekriti u najmanju ruku, jeli njegovo dijelo makar do koljena. Isto tako po ovom pitanju žena treba da vodi računa. Žene ne idu u džami, uglavnom ne klanjaju u džami, znači klanja u kući, može da obuče što hoće. Niko je neće koriti, dakle, za tako široku, tako široku odjeću. Jedna također od grešaka u našoj odjeći u kojoj obavljamo namaz da se desiti prozir na odjeća. Prozirna odjeća i kod muškaraca i kod žena. Prozirna odjeća, dakle toliko prozirna da se vidi koža. Ili da se kod muškaraca ocrta stidno mjesto, dakle da se vidi stidno mjesto. Svakako dakle da je ova grška opasnija kod žena, jer je cijela žena auret. Izuzelu lica u namazu, izuzelu lica i šaka. Izuzelu lica i šaka, ništa dakle ne bi trebalo da se vidi od ženinog tijela, mimo lica i šaka. Pa ukoliko žena obuče prozirnu mahramu, ili nešto drugo od djece i vidi se, je dakle, koža, njih namaz nije ispraven. Njih namaz nije ispraven. Isti slučaj i za miškarca, ali ovo češće se dešava, jeli, kod, kod žena. I dakle, islamski učenjaci su složni, džumhur, većina islamskih učenjaka je stava da takav namaz je neispraven, takav namaz se treba treba ponoviti. Kao što je rekao Allaho poslani Karih i Sadat sam za žene, pred kraj moga ummeta pred kraj daga dakle, ovog zemana pojaviće se žene koje će biti pokrivene a one su otkrivene kasiyat ariat U jednom od komentara kako kaže Ibn Abdul Abdul Barto u njegovom komentaru inallahu ta'ala kaže Allahu poslaniku samo wassalamu de mislio na žene koje su pokrivene odjećom ali njihova je odjeća prozirna toliko da se dokle vidi njeno stidno mjesto i vidi se ostalo je tijelo kao da dokle i nisu kao da i nisu je li stoga dokle treba voditi voditi računa zatim namal sa otkrivenim stidnim mjestom Dakle, prije svega tjesna odjeća, prozirna odjeća, zatim odjeća koja ne pokriva stidno mjesto. To se dešava dosta kod muškaraca i kod žena svakako. Ali kod muškaraca se zna desiti da obuku hlače, pantalone, gore majicu, ispod majice ništa, nema potkošuje, ne znam da strpaju u hlače, već dakle samo su hlače i gore majica kada odu na ruku, majica se povuče gore, hlače se povuku Pogotovo kada odu na seždu, jer i mi počesto seždu ne znamo obaviti kako treba, pa se skupimo na seždi i kada se čovjek skupi, onda se pogotovo zategne majca, a dole se zategnu hače pa se otkrije zadnji dio, zadnji dio stidnog mjesta. Čovjek je najčastnije mjesto u Pa pao Allahu džel'ovala na seždu, nastoji da bude najbliži svome gospodaru na seždi na takav način. Otkrivenog stidnog mjesta. I nema sumnje, dakle, da je takav namaz neispraveno. Takav namaz je neispraven, jer je jedan od uvjeta ispravnosti namaza pokrivanje, pokrivanje stidnog mjesta. Zato, dakle, dobro obratite pažnju. Najbolje bi, dakle, bilo odjeća da se može nositi sa sobom ili ostaviti tamo gdje se klanja. Kod žena je također izraženo. Ima žena koje kada pokriju, stave mahramu, prilikom stupanja u namaz ne pokriju cijelu kosu ili ne pokriju lice od uha do uha. Ili se desi da su u žene ili kraći žena... Auret u namazu izuzov lica i šaka. Šake su dovde. Dešava se počesto da su rukavi široki, ispod rukava nema ništa, pa žena kada zanijeti, kada nese početni tekvir, rukavi se povuku Stidno mjesto je otkriveno. Dešava se često da žene klanjaju u suknjama, pa kada odu na ruku, suknja se povuče od ozdo. Žena možda neki oblače, kako se to kaže, ili helanke ispod suknje. Bez obzira helanka, ako se ukaže i helankom prekriveno tijelo, ono što je pokriveno helankom je kao i otkriveno. Kao i otkriveno, dakle, zato treba voditi računa. Osim toga, dakle, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, Allah najbolje zna. Uglavnom, trebalo bi se kloniti tog razilaženja, ali Allah najbolje zna ispravnije mišljenje da je obaveza ženi pokriti stopala u namazu. Stopalo namazuje obave za pokriti. Dakle, izuze ulica i šaka ne bi trebalo ništa da, bude, ništa da bude otkriveno. U prilog tome govore brojni hadisi, nemamo kada spomnimo govori islamski učenjaka. Jedan od hadisa u Musalame radi Allahu talanha kada je Allahov poslanik alihi salatu oslam govorio o propisu onoga čija se odjeća vuče, vuče ispod članaka, čija se odjeća vuče po zemlji pa se umu selam a kako žene bivaju pokrivene pobojala kažni da će to goriti jer ono što je duže od članaka ili ono što se vuče po zemlji to će sutra goriti na sudnjem danu na ahiretu to dakle taj dio tijela znači njegova odjeća i taj dio tijela će goriti u drugom hadisu Allah da neće poglati koliko to čini je pa se umu selam pobojala kako on da da postupaju žene pa je rekao Allahov poslanik ali salatu samo neka spustite pedale neka spustite pedalje odakle Ah ne najbolje odječe nosi se do pola jel tako do potkoljenice Polovine podkoljenice, do polovine podkoljenice. Pa se dakle misli, ima učenja, kako i kažu doslanka, ali većina je dakle polovina podkoljenice. Pa od polovine podkoljenice pedalje. Kaže, neka spuste pedalje. Kaže, umu, salama, radi Allah, ond, anha, onda će se videti stopala. Kaže, onda neka spuste lakat i neka više ne spuštaju. Neka spuste lakat od podkoljenice. Neka produže još jedan lakat od podkoljenice neka i bude još duža odjeća toliko. Dakle kada uzmu od pola podkoljenice još lakat, time će pokriti stopala. I kažu islamski učitelji, imam Behi i drugi, ovo je jasan dokaz da je ženi obaveza pokriti stopala, pokriti stopala i ali ona mazu. Zatim od grešaka po pitanju naše odjeće kod nas muškaraca jeste takvo dakle, klajanje u odjeći koja je ispod članka. Klajanje u odjeći koja je ispod članka za muškarca Odjeća u i mimo namaza trebala bi da bude do članaka. Brojni hadisi kod Buharije, kod muslima, govore dakle o tome da će se kažnjavati na sudnjem danu, odnosno goriti taj dio tijela koji bude dakle pokriven odjećom ispod članaka. Dakle, ispod ka to će goriti u vatri. Tako nas je odavijestio Allahov poslanika Rih i Sarata. To sam slušali ste malo prije kako se treba odezivati njegovim narodbama i zabranama i mi bismo to trebali prihvatiti. Ne ulaziti mnogo. Je li to iz oholosti, nije to iz oholosti? Komu da htio ulaziti u detalje, dobit će odgovor pa dakle samo puštanje odjeće iz oholosti ispod članaka u hadisu kod imama Ebu Dauda koga je šehe Albaniju cijenio vjerodostim došao je Allah, jedan vashaba Allahom poslaniku alihi salal sami tražio da ga posavjetuju uputi mi nekoliko savjeta pa joj govorio mu savjet je upućivao, da bi na kraju u jednom jeli, dijelu hadisa rekao i čuvaj se puštanja odjeće ispod članaka jer doista je to mehile jer doista je to do oholosti puštanje odjeće iz počlanaka je oholosti. Ne pitate za njet, jestli ti to doista iz oholosti pusti, ali ne, nego ovdje jasno kažu, doista je puštanje odjeće iz počlanaka od oholosti. A pogotovo, dakle, u namasu. Došli u hadisu Abdullaha Ibn Amasuda radijallahu talan, kod Ebu Daouda i šehalbani ga je ocijenio, ocijenio vjerodostojnim, da je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam, ko u svome namazu pusti odjeću iz oholosti, Allah ga ne gleda, niti se okreće ka njemu i njegovom, njegovom namazu. Dakle, treba voditi, voditi račun o tome. Zatim, namazu odjeći sa slikama. Namazu odjeći sa slikama. Prenosi se također brojni hadisi. U jednom od hadisa stoji da je Allahov poslanik, alihi salatu, sam klanjao u odjeću koja je imala nekakve pruge na sebi. Pa kada je završio sa namazom, pruge dakle, nisu to bile neke posebne slike. Kada je završio sa namazom, rekao je, skinuo je odjeću i rekao nosite Ebu Djehmu, jednom dakle od ljudi koji se bavili trgovinom platna, kupovali, prodavali odjeću platno, Podnesite ovu moju odjeću i donesite mi odjeću koja na sebi nima ništa, nikakvih, nikakvih kruga. Također spominje se da u sobi Ajfe radijallahu talanha zidovi su bili prekriveni platnima na kojima se nalazile jeli, slike ili nekakvi dezeni i ostalo, pa Allah poslanika alihi salatu osalam kada bi stao na namaz sve mu se to javljalo u namazu. Dok bi ovo, u mislima mu se pojavljivale te slike kada je završio namaz, rekao je Prije, dakle, nije bilo farbi, nije bilo jeli, e, ti fasada i slično. Već na takav način su se farbali zidu. Spusti se platno, predbaci se preko zida platno i to je bila fasada. Pa su neki, dakle, postavili tako. Allaho poslanik, alihi salam, kada je završio namaz, kaže, stavno mi se te slike ponavljaju u namazu, nosite, sklonite, jeli, te prekrivače. Pa, kažu islamski učenjaci, kada je pokuđeno klanjati u prostoriji u kojoj se nalaze slike, onda je daleko pokuđenije klanjati u odjeći na kojoj se nalaze slike. Jer kada čovjek klanja, ukoliko te vidi slike na sebi, ili ukoliko neko klanja iza njega pa gleda u te njegove slike, na njegove odjeći, zasigurno, jeli, da će to dekoncentrisati ga u namazu i time, jeli, i... Manje, manje imati koristi od svoga namaza. Dakle, većina islamskih učenjaka je stava da je pokuđeno klanjati. Dakle, to ne utiče na ispravnost namaza, ali utiče na vrijednost namaza. Prethodne tri. Dakle, u tijesnoj odjeći, u prozirnoj odjeći, odjeći koja ne pokriva stidno mjesto, one utiču na ispravnost namaza, namaz nije ispravna. Doćim, dakle, klanjanje sa slikama i klanjanje, dakle, u dugoj odjeći ispod članaka, one utiču na vrijednost vrijednost namaza. I, dakle, takav je slučaj i sa klanjanjem u prostoriji u kojoj se nalaze slike. Klanjanjem u prostoriji u kojoj se nalaze slike, većina islamskih učenjaka smatra da je pokuđeno. Ali kada se kaže pokuđeno, nemojmo reći, hajde, neke je namaz ispravna, pa dobro dakle ne bi trebali se upuštati ne bi smo se trebali upuštati da u našim prostorijima ako klanjamo u kući džemat nam je daleko džamija nam je daleko onda barem jednu prostoriju očistimo očistimo od slika poznati su vam brojni hadisi meleki ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi slika u kojoj se nalazi v pasu u kojoj se nalazi zvono Allahov poslanik alihi salatu sam nije htio da klanja u najvećoj, najčasnijoj džamiji u kabi sve dok se ne unište slike i ne unište kipove a mi filozofir Mi odlazimo na mjesto i klan, nema veze. A vada je primjen. Ja muže tako. Allaho poslanika, ali i salato sam nije u kjavi da klanja. Nije u kjavi da klanja. Najčastnije mjesto sve dok se kipaju, dok se slike koje su bile, dakle, prije dolaska u Meku, njegovog dolaska u Meku koje su bile u kjavi. Pa je na redu tako da dakle, stonički i onda je ušao i klanjao je li ukrap i također naši pretodnici od selefa i dalje oni su zabranjivali smatrali pokuđenim sa velikom dozom pokuđenosti da se klanjaju u prostorijama u kojima dakle nalaze se slike zatim od grešaka vezanih također za mjesto ili tamo gdje obavljamo jesu greške koje činimo po pitanju jeli su tre po pitanju su tre brojni od nas kada klanjaju dođe u pola džanije Allah stane u pola džanije ništa ispred njega niti on postavlja niti ima bilo kakvog zida a došao je ogroman broj hadisa u kojima se naređuje da se postavi sutra, salu illa sutra. ne mojte klanjati osim prema sutri more ovakvih hadisa došlo mnogo ovakih hadisa došlo ne klanjajte osim prema sutri Kada neko od vas bude klanjao, neka klanja prema sutri. Kada neko od vas bude klanjao, neka postavi ispred sebe sutru i neka se približi sutru. Perdan, da se postavi nešto. Dođim kod nas, mi to prihvatamo. Kaži vam ševkani, ovi hadisi jasno ukazuju na vudžušu, na obaveznost postavljanja sutri. Na obaveznost postavljanja sutre. Čak se, dakle, u tim hadisama stoji, ako neko bude htio da prođe između tebe i sutre, bori se s njim. Odgurni ga, bori se s njim, suzbi pa ako bude po svaku cijenu, onda, jeli, bori se skroz, doista je, dakle, to šeitan. Pa kažu islamski učinjaci da se sutra ne postavlja samo radi ljudi vidljivi. Dakle, također i radi šeitanom. Onaj koji ima sutru ispred sebe koncentriše se bolje, bolje u nemazu. I također sama činjenica da sutra, ukoliko se postavi, kao što vam poznate u hadisu kod imama muslima, ukoliko prođu određena stvorenja ispred nas, namaz biva pokarana. Jedna od tih stvorenja je žena, ukoliko žena punoljetna. Dakle, Djevojka, pa da, nadalje, jeli, ukoliko prođu ispred muškavca koji nema sutra njegov namaz je pokvaran. Ali ukoliko se stavih sutra, dakle, od te pokvaronosti ide, dakle, do ispravnosti. Kada postavite sutru, vaš namaz je čisto. Žena može da prolazi ispred sutra nema, dakle, nikakve smetnje. Pa, dakle, sama ta činjenica da sutra, je čini da na namasti bude ispravan ukazuje se dakle na obaveznost obaveznost sutre. Zato dakle ne bismo trebali o lahko se ponašati sprem ovog propisa. Sprem ovog propisa. Što se tiče sutre, manja veličina dakle sutre jeste lakat. Sve mimo lakta, sve manje od lakta hadisi koji su došli od tome nisu vjerodostojni. Poput dakle da se postavi da se stavi crta u najmanju ruku ili da se stavi odjeća i i i dakle ne dakle lat. To je dakle ono najmanje što može da bude. Redošto je u hadisu kod imama Muslima, kada neko od vas kladnja neka postavi ispred sebe slično mu'ahratu rahl. Mu'ahratu rahl jeste dakle rahl, jese sjedalo koje se stavlja na konja ili na devu. A dakle poznato ono je sjedalo ima ispreda na što se čovjek može naslonti, ima dakle i od na što se čovjek može naslonti. O mu'ahratu rahl jeste dakle taj zadnji dio koji je bio te veličine. Dakle, nije u redu da sutra bude manja od toga. Otprilike, dakle, lakat nekih koliko, 45 centi do 50 centi. Jeli, to je, dakle, ono što najmanje može da bude sutra. Sve ostalo, je li, pokud te linije i slično, nije u redu. hadis jel po tom pitanju je izmišljen i trebali bismo se približiti sutri kao što je došlo jednu minha neka se prikući toj sutri približi i sutri trebali bi se prikučiti kako je došlo tri lakta da budemo dakle od sutre udaljeni tri lakta da budemo od sutre udaljeni tri lakta dakle trebali bismo voditi računa ukoliko klanjamo u džamatu nema potrebe da uzimamo sutru sutra i mama i naša sutra Ako klanjamo u džamatu, imam klanjam i klanjamo i za njega, nema potrebe da svako od nas uzima sutru. Kao što vam je poznato, da tada i nema potrebe da ukoliko neko hoće da prođe između redova, između safova, da ga susbijamo, da ga guramo, ne? Poznati hadis ibn Abbas radijallahu anhu kada je Allahov poslanik alihi sallallahu predvodio muslimane u namazu na mini, da je došao ibn Abbas sa magarcom, sa magarcom Allahov poslanika alaihi salatu sam planja za njega ashabi i iza Allahov poslanika alaihi salatu sam ida ibn Abbas. Dakle, ispred prvog safa prolazi s magarcem, ostavlja tamo magarca i pristupa u namaz. Dakle, nema smetnje da se prolazi između safova kada se klanja u džematu i niko od nas koji klanjamo kao džematlijem u kdje dje, nije potreban sutre. Potreban je, dakle, imam. Šta ako imam? Postavi sutru spred njega dolina Ne bismo mi trebali uzimati i sutru. Oni je griješom zbog toga, oni je griješom zbog toga čini grije, ali dakle nije na nama obaveza. Kada je na nama obaveza? Ukoliko klanjamu džematu, koliko zakasnimo na džemat? Ukoliko zakasnimo na džemat jedna reka, dva rekata, pa kada imam predase onam butovi mi miše nismo u džematu. Ono što naklanjavamo jedan ili dva rekata, koliko smo propustili, tada više nismo u džematu, tada nam treba sutra. Tada nam treba sutra, zato kažu islamski učajnjaci nema smednja da čovjek ide malo desno, malo lijevo ili naprijed ili nazad da sebi pronadje sutru. Najbolje bi bilo onaj brat koji klanja ispred tebe, kada primijeti da ti ustaneš, naklanjavaš, da čini dobro dijelo, da ostane dakle, ispred tebe da ostane ispred tebe i da ti na takav način čini sutru. Kao što bi znali ashabi jedan drugome, kada bi dolazili u džamiju i ne bi naišli na slobodan stup, da ga uzmu kao sutra govorili jedan drugome, okreni svoja leđa. Kao što je Abdullahi ibn Omer govorio svome slugi nafiji, svome sluzi nafiji, okreni mi leđa, ukoliko ne bi našao jeli, slobodan, slobodan stup. Uglavnom, dakle, pitanje sutre, kao što vidite islamski učeni se razilaze da li je sunnet ili da li je važban. Nama muslimanima i muslimankama oni koji žele da praktikuju Allaha u vjeru kako je objavljena, ne bi trebalo biti bitno je li nešto važbi ili sunnet. Najbitnije je da se utvrdi da je to sunnet, da je to činio Allahov poslanik alihi salatun da to nije novotarija. To bi nama trebalo biti najbitnije. Jeli obavezna, stepeno obaveza ili to ne bismo trebali pitati. Jer ashabi, prva generacija nisu pitali. Vide Allahov poslanika alihi salatun čini, čine joni Nisu pitali morali se ili ne morali. Na takav način se odazivali. A kaže ima malik, neće se za, e, popraviti završtva ovoga umeta osim onako kako se popravila prethodnica. Neće se popraviti završtva ovoga umeta osim onako kako se, kako se popravila, je popravila prethodnica. Dakle, to je bilo o pitanju, pitanju su tre. Zatim, što se tiče grešaka koje se čine... Kod nas, po pitanju abdesta, po pitanju abdesta, greške koje činimo prilikom uzimanja abdesta ili prije samog abdesta i sl. Mnogi, dakle, imaju potrebu da obave noštu, fiziološku potrebu, ali trpe neće da odu da promijenu abdest, da obave potrebu, promijenu abdesta pa da klaniju. Već trpe kažu da obavim namaz, pa ću onda ići. Dakle, nije ovo redu jer je došlo u hadisu. Islamski učenjaci na osnovu ovog hadisa se razilaze da li je namaz onoga koji obavlja pod pritiskom. Dakle, trpi, da li je njegov namaz ispravan ili ne. Da li je njegov namaz ispravan ili ne? Jer je došlo u vjerodosljom hadisu kod Buhari i kod muslima nema namaza u prisustvu hrane, niti ima namaza jeli, kada čovjek trpi fiziološku potrebu. Nema namaza. Ovako je došlo. La salata bi hadrati ta'anu nema dakle namaza nema namaza općen, to je došlo a islamski učenje se razilaze da li je dakle doista namaz pokvaren ili je namaz pokuđen u najmanju ruku je dakle pokuđen i ne bi se vijednik trebao udovoditi u takvu situaciju postavlja se pitanje šehril islam ibn da im je spominje šta je bolje, da li je bolje čovjek nema vode otići obaviti fiziološku potrebu pouzeti tajemom i klanjati sa tajemomom ili dakle sa tim abdestom koji je gima planati namaz makar trpiti pa posle otići obaviti nešto hm šta biste vi rekli šta je bolje <truženja> temu zašto pa pojasni a je li bolje je li bolje možda sa, sa abdestom klient je li bolje sa abdestom ili vrednije sa abdestom od uh, temom <truženja> hmm? <truženja> je li bolje je li bolje kad se uzme abdest ili kad se uzme temu koji je namaz vredniji Zavio. Zavio. tu situaciju tebom pomak. Kaže se islamski te i nije, niko se ne razilazi po pitanju namaza i njegove vrijednosti kada suzme temu za njega. Eko, ali se razilaze kada čovjek obavlja namaz a trpi. Želi da dakle, to namaz ispravan ili zato da dakle, to bolje, pogotovo u ovom slučaju, a komo li kada imaš vode. Vode da obavljaš fiziološku potrebu, amdistix se tako dakle, i da pristupiš namazu. Zatim sljedeća greška Nadam se, dakle, da ona nije toliko prisutna kod nas, ali, dakle, ima ih. Da se nečiste nakon obavljene mali nužde. Da se nečiste nakon mal, obavljene male nužde. Rec. Nisam razumjena. Znači, tejemu, bolje temu taj... Bolje Otići obaviti fiziologsku potrebu, uzeti tejemu i klanjati s tajemom. Dakle, ima osoba koja se nečiste nakon male nužde. To je možda prisutnije kod starijih osoba ili kod onih koji klanjaju namaz, naučili su u svojoj porodici ili možda i zadeta običaje obavljaju namaz, tako s ovim propisom nisu opoznati. A došlo u hadisu ibn Abbasar radijallahu anhuma da je to od velikih grija, nečišćenje od male nužde da je od velikih grija i razlog kržnjavanja u kaburu. Kao što je poznato u hadisu Ibn Abbasada je Allaho poslani karih i salatu sam hodao u ulicama Medine pa je prošao pored dva kabura. Pa je rekao doista se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog, odnosno mogli su lahko da se riješe tih dijela, a doista je to veliko čim se kažnjavaju zbog toga to je dakle opasan grije, veliki grije pa je rekao što se tiče jednog od njih nije se čuvao mokraće a drugi je prenosio riječi od jednog do drugog s ciljem da, ga, jeli, da ih izavadi dakle činio, činio nemime zato dakle treba voditi voditi računa nakon što se obavi mala nužda jeli treba se očistiti zatim spominje se kao moguće da ne obraćate pažnju na ovo ali kada čovjek ustane sna, ujutro kada ustane na noćinama ili ustane ili na sabah da bi trebao prvo da opere tri puta ruke zatim da uzima abdest. Dakle ovo pranje ruku ne ulazi dakle u pa ne smeta abdesta. Ne, već dakle kada čovjek ustane treba dakle tri puta da opere ruke pa onda, dakle da počne sa uzimanjem abdesta zbog hadisa kod Buharija i kod Muslima. Jeli kada neko od vas ustane iz sna neka Tri puta opere ruke jer niko od vas ne zna gdje su boravile njegove ruke tokom ili zna. Zatim izgovaranje nije taz abdest. Izgovaranje nije taz abdest. Dakle, ništa vjerodostojno ne prenosi se po tom pitanju ništa vjerodostojnom ne prenosi se po tom pitanju niti od Allaha poslanih kari niti od ashaba četvrtice khalifa bilo kojega ashaba četvrtice i imama niti od koga kaže ko je seludin tajmi rahimallahu taala ona koji izgovara nije prilikom ozivanja abdesta prilikom namaza i svih ibadeta on je mankao i, i u razumu i uvjeriju razumu mankao je u vjeri zato što ništa nije došlo po pitanju toga uvjeri pa ono će pripisuje, dopisuje, a manjka vi u razumu kaže šta mislite kada bi čovjek htio da jede pa kaže gospodaru ja nijetim da ovom rukom uzmem ovaj zalogaj, zatim da ga podigrem do svojih usta, zatim da ga progutam kako bi se nahranio imali neko da govori to? po pitanju adeta, po pitanju običnih stvari to ne govoriš a po pitanju ibadeta, Allahov vjer unosiš dakle to je van van jeli, svake pameti zato dakle treba se kontinje. Dakle, zatim učenje dova prilikom pranja svakog dijela tijela, prilikom uzimanja abdesta, kao što je poznato, je li to? od nas, naših stari da je to uvriježeno kada ljudi se abdeste kada peru jednu ruku, drugu ruku, peru desnu rogu, ruku, molim te gospoda, gospodaru da mi dadeš knjigu u desnu ruku, kada peru lijevu ruku, sačuvaj me toga da primim knjigu u lijevu ruku, ne znam, pere desnu nogu, u čvrsti moja stopala na danu kada će mnoga stopala se okliznuti i slično. Dakle, sve to izmišljeno. Dakle, nema hadisa koji govore, koji govore o tome. Dakle, nema vjerodostojnih hadisa. On što se prenosi po pitanju abdesta jeste, dakle, što se vjerodostane prenosi jeste na kraju dova. Pašhadu Allah i dahe illallah, pašhadu Muhammedenu Rasuluva. To je, dakle, jedino što se prenosi od dova, zikrova, prilikom uzimanja, prilikom uzimanja abdesta. Zatim, nepotpuno uzimanje abdesta neki uzimaju brzo abdest toliko dakle da ne operu u potpunosti sve dijelove dijelove tijela dakle treba oprati u potpunosti sve dijelove tijela dakle koji su propisani da se peru prilikom uzimanja abdesta poznat vam je hadis koji bih kod muslima u kojem kaže Allahov poslanik salatu, san, aqabi kada je video da kod pojedinih ljudi voda nedospjeva na jedan dio jeli pete pa je rekao teško li se petama od djehennemske vatre Dakle, treba one dijelove tijela koji se peru, treba oprati jel, u potpunosti, odnosno da voda dođe na taj dio tijela jel, u potpunosti. Zatim, od kao prilikom uzimanja abdesta, jeste da se tri puta uzima voda za usta, zatim tri puta za nos. Dakle, da se posebno ubacuje voda u usta tri puta, ispiru se usta, zatim nakon toga ispiru se nos. Mnogi na takaj način činili tako. Desnom rukom u usta tri puta, zatim lijevom rukom u nos. Ne. Dakle, to nije od sunneta i nisam na početku spomenuo što brojim kao greške što smatram greškama jeste ono što se razilazi sa sunnetom. Sunnet govori o jednom, a ljudi praktikuju drugo. Dakle, to je greška. To smatram greškom. Zašto je rečeno u sunnetu drugačije? Pa dakle, u to je došlo da se Allahov poslanik a.s. abdestio i na takav način što bi ispirao usta i nos od jedan put. dakle tri puta, od jedan put ubacivao obi desnom rukom u vodu u usta i nos i onda bi dakle lijevom rukom išvarkavao iz nosa. Dakle, na takav način. Greška je, dakle, da se tri puta ubači u usta, zatim je li tri puta u nos, odvojeno. Prosipanje vode samo za sebe je, dakle, greška. Prosipanje vode samo za sebe je greška, dakle, i o tome treba voditi voditi računa. Ubjeđenje da se prilikom uzimanja abdesta svaki dio tijela mora oprati tri puta. Dakle, kada peremo šake tri puta, mora, mora. Liće tri puta, tri puta, mora. Ne. Dakle, nema smetnje. Obavezaj je oprati jedan put, Može dva puta, može tri puta. Buharija, imam Buhariju u svome sahihu kada govori, da dakle naslovio je pooglavlje, uzimanje abdesta jedan put, jedan put. I spominje Hadis ibn Abbasar radijelullahu anhumana da je Allaho poslanik alihi salatu sam abdestio se i odpravo dijelove tijela samo jedan put. Zatim kaže pooglavlje uzimanje abdesta dva put, dva put, odnosno pranje dijelova tijela po dva puta. Pa spominje Hadis abdullahi bin Zejda da je Allaho poslanik alihi salatu sam sve dijelove tijela pravo dva puta. I spomnje poslije uzimanja abdesta tri put, tri put, hadis Osmano radi Allahvan, u se spomnje da je Allah oposlani kraljih i selucom, jel' ono što se perepravo, jel' tri puta. Tri puta. Također je greška prati više od tri puta. Kaže, ma bolje bolje je kada operem da operem. bolje ne najbolje je dakle ono koliko je ograničio sunnet koliko je ograničio sunnet praksa loho posanika ali hisala sam to je dakle bolje osim toga može se kod čovjeka javiti šubha jeli može šeitan doći ubaciti ve svesu možda si opravo možda nisi opravo teki još jeli slično ali kada čovjek kaže toliko i gotovo zaklara vrata šeitanom zatim kod grešaka kod abdesta greška koja je dakle često prisutna jeste Kada dođe, dakle, onaj moment da peremo ruke drugi puta, tako, jel' kažem, prvo se jel' peru šake, zatim jel' pere se lice, ispiraju se usta i nos, zatim ponovo kada peremo ruke, mnogi peru od šaka do iza lakta. To je neispravno. Ja, takav abdest je neispravan. Kada se ponovo peru ruke, dakle, drugi puta peru se ponovo šake, dakle, pere se od od vrha prsta ovog srednje do iza lakta, skroz jer je ono prvo pranje mustahab sunnet. Ono pranje šake je sunnet, a ovo drugo pranje ruku je fard obaveza. Sunnet ne može zamijeniti fard. Sunnet ne može da zamijeni fard. Da dakle ono pranje sunnet ne može da zamijeni ponovo pranje. Zato dakle treba voditi računa. Treba voditi računa. A dakle, da se pere ruka ponovo. Kada peremo ruke da se pere u potpunosti je šaka. Od greške je dakle da se netrlja između prstiju u ručnim i nožnih prstiju. Kada dakle uzimamo abdest, trebalo bi dakle trljati između oručnih prstiju i nožnih, nožnih prstiju. Što se tiče brade priligom dakle uzimanja abdesta onaj koji ima malo jeli, gušću bradu, kažu islamski učenjaci dakle, da bi trebao čovjek da provuče prste kroz bradu, nema hadisa vjerodostojnog koji govori o tome, ali kažu analogno, kada je dakle naređeno da se trlja između prstiju, a brada je ta koja je više izložena prašini i nečistoćama dakle analogno je li trljanjem između prst trebalo bi, jeli, provući i prste između, između jeli, brade. E, također, postojanje prepreke na onim dijeloma tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta prepreke koja ne dozvoljava dolazak vode do kože. Dolazak vode do kože. Ili, dakle, do onog dijela tijela koji dakle, treba da se opere. Najčešće, je, dakle, to je lak kod žena lak za nokte, kod žena, dakle, koji prekriva nokte, pa voda ne dolazi. Zna se desiti kod i žena i moškaraca prsten, koji je, dakle, kako se to kaže, malo tjesan, pa je, dakle, nabijen uz prst i prilikom uzimanja abdesta voda ne dolazi izpod prstena. Zato je, dakle, preporučeno već ko nosi prsten ili, dakle, ko nosi sahata, sahat je, jel, stegnut. uz jeli ruku da dakle malo jeli okrene sahat i okrene prsten kao što se jele prenosi od prethodnika da bi oni jeli prilikom uzimanja abdesta pomjerali prsten gore dole da bi voda dospjela do svakog tog dijela dijela prsta. Zatim od grešaka je potiranje dijela glave. Odsuneta je dakle da se glava potre u potpunosti, da se, dakle, glava potre u potpunosti, a ne, dakle, samo jedan dio. Ima ih koji naštimaju frizuru, pa ne bi da kvare, jeli frizuru, pa samo malo nabace i to je, ne. Dakle, odsunneta je, greška je ono što je suprotno sunnet. od sunneta, odsunneta je, dakle, da se potre, kako ćeš potreti, to, dakle, nije toliko definisano, hoćeš li na ovakav način potreti ili bilo, kako, uglavnom, dakle, trebalo bi potreti, potreti cijelu kosu. Stoji u hadisu da bi Allahov poslanika alihi salocan kretao odakle izničio kosa, išao do potiljka i nakon toga je li ponovo vratio. Prati također više od jedan put, odnosno potirati dva puta ili tri puta kosu je greška. Glavo je greška. Dakle, potrati dva puta, tri puta, ne. Dakle, kada se vratimo tamo na kuranske ajete u kojima se spominje uzimanje abdesta, spominje se da se operu ruke, tri puta da se opere lica, tri puta zatim da se potare glava Zatim da se operu noge. Pa dakle da je spomenuto da je treba jeli, prati tri puta, to bi zasigurno bilo spomenuto. Kada je za ostale dijelove tijela spomenuto koliko treba prati, bilo bi spomenuto jeli, za glavu da treba prati tri puta. E, neki su uvjeđenja da nakon što se potare glava, da treba dakle uzeti novu vodu za uši. No vodu za uši, ne. Dakle, od one vlažnosti prilikom potiranja jeli, glave, e, kada ostanu ruke i prsti, ostanu vlažnost, njima ćemo potrati uši. Nije došao vjerodostan hadis, kako? Na koji način da potareš uši? Neki kažu, jeli, na ovakav način, dok drugi kažu bilo kako. Bilo kako, uglavnom treba unutrašnjost i spoljašnjost, uhada se potare. Nije definicijalno u hadisima, kako? Potiranje vrata. Zato, dakle, nema vjeru vjerodostajnog habisa. potiranje vrata je, dakle, greška u vjeđenju, da je potrebno, dakle, oprati ili potrati vrat je drška. Za kupanje, nećem imati kada za kupanje, ali uglavnom, dakle, kod ovoga prstena ili sahata, kao što treba da dospije svaki, na svaki dio tijela, jeli voda, isto tako prilikom kupanja obrate pažnju. Ima ljudi koji su malo gojazni, je l' tako? Pa ima mnogo ovdje naslaga. Pa kada se kupa, plaho se ne istegne da dođe voda do svakog dijela tijela. Jer tako je dakle, potrebno je da voda, pogotovo daklo onaj koji se kupa šerijatskim pranjem, daklo od džanabeta ili žena od haida i nifasa, je mora oti računa da dospije voda u svaki dio tijela, na svaki dio tijela. Pa da dakle, treba da vodi računa da dakle, doko tim jest ima na koja zna nedospiti nedosteti voda ubjeđenje, dakle, da se treba za svaki namaz uzimati abdest. Da se za svaki namaz treba uzimati abdest, makar se abdest ne izgubio. Pa kažu, ima hadis nur ala nur. Abdest na abdest je poput svjetla na svjetlo. Dakle, taj hadis je slab. Taj hadis je slab i po njemu se, dakle, ne može tražiti od ljudi da se abdeste. Može čovjek s jednim abdestom da klanja sve namaze, može čovjek da se abdesti za svaki namaz, ali ubjeđenje da se mora abdestiti za svaki namaz nije ispravno. Allahov poslanik Arihi Salatu sam, dakle, u Medini, prije dolaska u Meku, znao bi se abdestiti za svaki namaz. Kada je bilo oslobođenje Mekke s jednim abdestom klanjao ovaj svih pet namazah pa je došao Omer i kaže od mnogo poslednjih video sam nešto što nisam ranije vizijao kod tebe primijetio sam nešto da čini što nisi ranije činio pa kaže sanatu Hamdan Jelmer namerno sam to učinio da vidite dakle, da se može sa jednim abdestom klanjati dokoliko dakle, čovjek ne izgubi abdest može klanjati ili više na zato dakle smatranje da treba se abdestiti da se treba abdestiti za svaki namaz nije je li ispravno Također ubjeđenje da potiranje po mestvama je samo za zimski period. A čovjek ukoliko nosi mestve ili ono što zamjenjuje mestve čarape, pa to nije u toplim danima preporučeno. Pa dakle nije opravdano da čovjek potire po mestvama ili po čarapama u toplim, rućim danima. Hoćeš ti, nećeš, to je tvoja stvar, ali dakle može se nije ograničeno potiranje po mestvama samo na zimski period, već dakle i na ljetni period i na svaki period, kada je čovjek u potrebi, a i od sunneta Allahov poslanika, ali i sad sam njegove upute je bilo da ukoliko se mestve nalazile na njegovim nogama potirao bi podjeći računa ovakto, da ne izvakti ukoliko se nisu nalazile mestve onda bi pravo noge dakle od sunneta je, ako su mjestvena nogama da se potiri po mjestovima ako nisu mestve na nogama da se peru, da se peru mestve i svakako dakle od greške je da se ne prouči na kraju dova kada se uzme abdest da se ne prouči dova rasulullah onaj dodatak allahumma ja'alni min at min al-mutatahhirin da dakle, tako ne ispra na ispravan dodatak. Allah međani min al-tawabina wa min al-muta-tahirin dakle nije ispravano, nije vjerodostano, zabiležano i ne treba ušti. Kod imama muslima dakle došlo je ovo. Ešhadu ila illa illa, ešhadu ila muhammed rasulah hadisu Umara radijallahu talen i rečeno je ko kada se abdest ili pouzme abdest u ljepša svoj abdest nakon toga prouči ovu dovu biće mu rečeno da uđe na koja god hoće vrata janneta što se tiče dakle nekih grešaka kod žena ima žena koje kada se očiste od haida od haiza od menstruacije mjesčnice da ostane malo možda ostane 15 minuta do isteka namaskog vremena. Ne znam, evo poodne, ostaje desetak 15 minuta do isteka podne i njoj je tada prestalo krvarenju, ustanovila je da se očistila od hajza, kaže dok nastupi k indijsko vrijeme pa će se istoširati, okupati, izglancati pa će onda naklanjati podne i k indiju. Ne, tako dakle, je to greška. Ako je ostalo 5 minuta, 10 minuta, može saliti svoje tijelo, Time se, dakle, postiže, postiže šarijatsko čišćenje, da salije, da dospije voda na svaki dio njenog tijela treba, dakle, da uspije da kvanja makar jedan rekat tog namaza, dakle, obaveza joj, a ne, dakle, da odgađa za kasnije neka radi što god hođa, ako će se ponovo kupa cijelo ik indijsko vrijeme, Jer, ali, dakle, ne smije propustiti, ne smije propustiti podne. Isto tako dešava se da... Pola sahata prođe nakon nastupanja namaskog vakta i žena tada dobije mjesečnicu, dobije hajz. Za onih pola sahata nije klanjala, ne znam, podnevsko vrijeme i prošlo je pola sahata ona nije odmah na početku podnevskog vakta klanjala podne i dobije menstruaciju. Kasnije kroz, ne znam, pješe sedam dana kada se očisti ne naklanjava ovo podne. No tako, pitajte sve žene da li klanjaju podne? Za ovo pola sahata mogle su da klanjaju i trebale su da klanjaju, nisu klanjale. Prošlo ih kada se očiste, ne naklanjavaju, većina njih, pitajte. Zatim, žena se očisti u ikindijsko vrijeme, rijetke su one, a to i propis, da trebaju klanjati i, i kindiju Ili se očisti u jacijsko vrijeme, trebaju klanjati i jepšanijaciju, ne, one klanjaju samo ikindiju, one klanjaju samo jaciju. A je propis, dakle, ovdje žena je u, na neki način u takvom stanju poput bolestnika, pa bolestnik, dakle, može da spoji podne i kindiju, akšan jaciju. Tako isto žena, kada se očisti, treba dakle da klanja poodne i kindiju i daklanja akšan i jer dakle, podne može da klanja u ikinijskom vremenu, akšan može da klanja jeli, u, jacijskom, u jacijskom vremenu. Staćemo ovdje. Ako ima neko nešto da pitat, pa ćemo nastaviti oko boda sa greškama u namazu, u tokom namazu. Imam napomenu. Dakle, imam dosta nas musafira, ili tako? Dosta musafira. Pa se prouči jezan, a musafiri stoje ovdje ili ovdje, niko ne klanja. Každa musafiri ne trebaju klanjati Sunnete ne trebaju klanjati na file jeste, ne treba klanjati podnevske sunete i kidninske sunete, jeli i suneti koji imaju prije farba, ne trebaš klanjati ali dva rekata između ezana i kameta su i musafira i za mukima jeste, nije nam naređeno da klanjamo, ali je dva puta rekao, između ezana i kameta je dva rekata, između ezana i kameta je dva rekata, između ezana i kameta je dva rekata, je dva rekata za onoga koji hoće A nama trebavala. I te kako nam treba dobrih dijela, Pa trudimo se. Osim toga govorili smo je o vremenu kada se prima dova između ezana i kaveta, jest možda da se tamo nekome primi nešto što će ubaciti u usta i ostalo popiti i slično, doslučno, ali ona mi preče učenje dakle Kur'ana između ezana i kaveta u tom vremenu. Zvušalo o tome ćemo ako Bog da govoriti govoriti sada jeli, li na sljedećem predavanju. Dakle vodite računa o tome. Ten, na, na, na, na. Ako ima neko nešto da pita, bujno mu. Ako ima raču, to maći, odmahaj šan Ko pita, možda da se pita. Jer je opet na dobrile naje. Ukor. Ukor. Ukor. A, no, te, Haidi, moram ja ponavljati za to. Hoće da čuju pitanje. Reci. Zem zem sam pita, kao Musafir, tako e, je Vita namas. Vita namas je klanja. Bio mu safir, ne bio mu safir. I Musafir klanja Vita namas. Možda 4, naš 1, 2, 3, mož 5, mož 7, mož 9, mož 11. Mislim da sam spomenuo to pitanje na nekim našim druženjima, glavnom ovde vama u Švedskoj. Kupanje za džumu. Kupanje za džumu je obaveza. Kupanje za džumu je obavezno. Međutim to kupanje za džumu nije na stepenu šerijatskog kupanja. Odnosno kupanje od dženabeta, haiza i nifasa. Dakle, jeste, inš'Allah hotela, po ispravnom mišljenju da je obaveza se okupati za džumu koje je u mogućnosti, ko nije Allah ga i ne dužije. Obaveza je okupati se za džumu. Međutim, to kupanje nije na stepenu, ako joj možete pratiti, šarietsko kupanje. To se ne smatra šarietsko kupanje. Kad se kaže šarietsko kupanje, misli se na kupanje od hajza, od nifasa za žene i svakako i za žene i za muškarce, od dženageta. I samo to kupanje može da zamijeni abdest. Zašto go napomnje? Napomnje zato što mnogi se okupaju za džumu i sa tim kupanjem misle da imaju abdest i kod njih džumu nema abdesta. To kupanje za džumu ne može da zamijeni. Zato dakle, ukoliko čovjek kuđa u tamo tuš kabinu i samo se salije, sa pere u potpunosti tijelo, misli da ima abdest, nema abdesta. Oni koji kažu da čovjek ukoliko skoči ne znam, izađete negdje tamo gdje ima se jeli, mjesto za kupanje ostalo, bazen ili slično ili negdje u prirodi, kaže nemam abdesta, skoči, zarani se sad izađi, imaš abdest, nemaš abdesta nemaš abdesta jedino ako si se da prostiš, ako si džunup, onda dakle možeš da skočiš i izroniš, zašto? Zato što kod abdesta ima poseban uvjet Jedan od uvjeta i spravnosti abdesta jeste redoslijen. Jedino ako bi skočio u bazen onako kako treba prati je li dijelo je tijela, prilikom uzimanja abdesta, to neće niko da uspije izvesti. Dok od kupanja je bitno da se salije cijelo tijelo. Pa dakle, ukoliko je čovjek nečist od dženaveta i slično Onda, dakle, ako se potopi, ima i kupanje i abdest. Međutim, dakle, da ima čovjek samo abdest na takav način ne i dakle vote računa ovo kod kupanja za za džumu kupanje za džumu koliko prije toga nije uzeo abdest ako uzimate ako se kupate po sunnetu pa prije toga uzmete abdest očistite spol, spolni organ stidno mjesto uzmete abdest pa nakon toga kupate se i gledate da dotaknete svoje stidno mjesto onda imate abdest možete dakle ići klanjet međutim onaj koji uleti u tuš kabinu samo se salije nije prije toga niti poslije uzeo abdest a kad nema abdesta ne može da klanja Zato da dobote računio. Da li je klinjaču pohvali namaz ako se žena nalazi ispred, a ne m, pravcu Kibre, nego ispred ovaj klinjača slijedi u desni strani. Koliko je kri ženi ako se naza koje je pohvali namaz? Klinja ili? Ne, ne klinja, nego sjedi. U pusti, <laughs> <laughs> Počeće na skorita dozvol. Jesam znam ja što ti pitaš. Ima dakle mišljenje da čudno mišljenje Patistana i razom. Kažu žena koja je umjesaćnice ne može da bude ako čovjek klanja u kući. Njemu džamija blizu, klanja u kući, u onoj sobi u kojoj je klanja žena, žena leži da sjedi, ako je žena u dženabe ili u umjesaćnice uslečna. Vraćaju se oni na hadis vraćaju se oni hadit na hadis dakle e, obajiramo kada je bilo naređeno da sve i žene bez obzira u mjesetnici ili ne da izađu ali je rečeno neka se ne približavaju ovoj našoj musalli pa dakle tamo ti gdje klanjaš to je tvoja soba je musala. gdje klanjaš žena se ne smiju približavati u takvom stanju dakle one žene koje su mjesečnici, neka se ne približavaju našoj musalli e, ne znaju značenje dakle ove riječi ovdje musala ima značenje namaza koja fajda koja korist da žene izađu na bayram Ako neće doći na musallu počut pa hutbu. Nije bilo prije učenja da čuju je nego dakle ovdje pod musallom misli se na namaz. ženi u takvom stanju nije je li dozvoljeno da obavlja namaz. Tako dakle da je to mišljenje trebao knjigu dinisahi. Da ako ima redoslijed, a povrezan <gled> Ona im ruku preporučena u najmanju ruku preporučeno, obaveznost daleko od obaveznost. Ne, ne, nije obaveznost, u najmanju ruku preporučeno, ako i to, jer nema dakle hadisa po tom pitanju vjerodoštveno. Ne može štitati. Poduprli zidovi ljudi. Ima ima ima, ima, ima, ima, ima, ima. Hajde. Ti te vrtas, brzo, skroz, šta si rekao se? Salomati, selom, obćeš donijet firu, gledeš... Bilo sam u Meku, pa samo mislim na to jednog Somalica, koji sam bio za sa grupu Somaliju. Tako da je njega žena a, bila ima tog... Mjesečnicu, dobro. Pa je onaj na mene pita. Pita nekog še. I ja da na naj koji upita, na nji onaj koji pita. Da mene pita kada je, stada radi, da ide kod Kajnu, da Hvala što se rekao, u sobu, tamo u Dobro. To se rekao. Za kano da radija resna, da sam ispravljeno neko izda. Kako govoriš, a da za što govoriš? Žena, žena kad dobije mjesečnicu, dakle u takvom stanju, ne može da kvanja, ali može da zikri. Allaho, poslanik alaihi s-salatu sam je zikri u svakom stanju. Mm -hmm. Da li može glede kod kavi? Oh, ispravnije mišljenje da žene koje imaju hajz i nifas mogu boravati u džami. Mogu boravati To je ispravnije Nema dokaza koji zabranjuje ženi boravak u džami. U takvom stanju. Uh, Kur'anski ajet Illa Osim dakle putnika, prolaznika misli se dakle na osobe koje su nečiste od dženabeta koje mogu da se okupaju kad god oni hoći u prilicu dok žena koja ima haiz koja ima nifast ne može se okupati ova 37 dana, ona nakon 20, 30 dana ne može se okupati prije Tako, dakle, da mogu. Čak se spominje od ashaba, dakle, prenosi ashaba, kako se bilježi u Musanefima, da su ashabi koji bi bili džunupi, da bi uzimali abdest, nisu bili trenutno mogućnosti da se okupaju od dženaveta, da bi uzimali abdest, pa bi, dakle, ulazili u džamiju i sjedli u džamiju kao na neki način da uzimanje abdesta umanjuje, dakle, tu nečistoću. Prenosi se, dakle, vjerodosti da su oni sjedili na takav način u džamiju. a pogotovo žena koja se ne može, dakle, okupati. Kao što je došlo u hadisu, jel, da je Allahov poslanik, Alihi s.a.w. rekao, to je ono što pogađa kćirke, Adamove kćirke, jel, i to je ono što one ne mogu otkloniti kad one hoće. Tako, dakle, da ne ima dokaza koji zabranjuje ženi, koji zabranjuje ženi boravak u džami. I neki kažu iz hurmeta prema džami da nije lijepo. i svetosti džami je, pogotovo meke, Harama da nije lijepo. Međutim, ako ima koristi za ženu u, u boravku u džami, ne može je niko zabraniti. Ispravno da bude u haranu. Iako dakle ima mišljenja koji zabranjuje, ali ispravnije mišljenje ovoj Čavrta. Sravo Eko, znači je klipanje koje še je danas od uvodnjao više ben privatno. Jedan brat je zelo znalno, znači je na nazoru Ovaj je Sumadiničko, pa je imam na prvom rekreatu, je za prve dočinjenica pa su so njim ulogi opominjali o Sumadiniče. On je nastavio da i na kraju na nazoru čunio o sebi i sveklu i zoroše kroz Pa je on nazvao da pita, to, okay, da treba da ponavljaju se ovaj, namlazi, ne I on je zvan, nakon 5-10 minuta, znači prošlo pa je, pa što je možda odgovor. I drugo, da, da se nevijem, opet vezdano za dolgo danasno predavanje što je bilo. Činim se da si mi nekako pribojavamo nakon Ezana, pa kad se učitovalna. Da dižemo ruke, to treba, ne treba, se smije, ne smije, ne smije. Nikon zna se, očino, ako neko radi, to je rijetkost. Ili, recimo, tokom kudbe. Kadima nauči dovolj, da treba tada resno stine ruka sami, da treba je malo možda ti stvari. Dakle, što se tiče prvog pitanja, poznato je dakle da je sežda ruk namaza. Sežda je ruk namaza. Ruk namaza, ukoliko se propusti, njega sežda sehva ne može nadoknaditi. Ukoliko se propusti ruku, koliko se propusti sežda, ukoliko se propusti kijam, stojanje, slično, njega sežda sehva ne može Može da nadoknaditi činjenje tog rukna ako je u prilici odmah. Znači čovjek je učinio jednu seždu, vratio se sa sežde, sjedi, hoće da ustane, sjeti se, ode na drugu seždu. Treba da ode na drugu seždu. Dakle, sjeti se da nije učinio drugu seždu ukoliko postoji mogućnost da nadoknaditi to odmah treba. Ako prođe, ako ustane, neće se dakle vraćati jer je ustao već na drugi ruknj. Ali će kasnije morati da klanja cijeli rekat. Jer ukoliko izostane rukn, cijeli taj rekat je neispraveno. Cijeli taj rekat je neispraveno. Pa u ovom slučaju, dakle, oni su trebali nakon četvrtog onog. Po redosledu trebali su, dakle, ustati i klanjati još jedan rekat. Jer, dakle, prvi rekat im nije bio ispravan, a nakon toga bi trebali učiniti seždu, sehva, kada? Prije. Prije, jer su dakle bili propustili, bili su jeli propustili, bili su propustili seždu, naprave su manja kova bi trebalo učiniti seždu sehva prije, ali u svakom slučaju prije ili poslije da učinje ako Bog da, ako Bog da je ispravna. A što se tiče, dakle, dizanja ruku kod učenja dove, jer... ja, prošlo je, prošlo je, oni su predali selam i prošlo je mnogo vremena, dakle, da nije prošlo mnogo vremena. Dakle, kada je predao selam, odmah mu trebali reći. Kada je predao selam, trebali su reći ti si na prvom dekatu samo propustio dakle, jednu seždu i nije u redu da se na takav način nadoknadi, jer sežda sehova može samo vađibe da nadoknadi, ne može ruknove, trebali bi onda odmah ustati i klanjati još jednu reka, ti je li predati selam. Kao što se desilo da Allah, poslanika, ali hi se umjesto četiri klanjao je dva, Umjesto četiri klanjao je dva rekata, predao selam, okrenuo se i naslonuo se na stup i vidjelo se na njegovom licu da je nešto kao ljutit. Pa je kada ga je video ljutitog, nije smio da progovara. Omer, kada ga, kad ga je vidio ljutitog, nije nije smio da progovara. Pa ustane čovjek, ponadim, kod zuljedein, vlasnik dviju ruku. Tako se prevodi. Svi mi imamo dvije ruke, ali kaže se dakle da su njegove bile izrazito duge ruke. Pa su ga zbog toga zvali na takav način Zuljedejn, pa kaže Allaho poslaninče, ili je namaz skraćen, objava došlo da se više ne klanja četiri ili dva, nek se planja dva, us ti osehio. Kaže, niti je skraćen, im sam osehio. Kaže, jesi. No išto jest. Pa pita pogledom, u, u redu što priča Zuljedejn, onda su svi odčepili, jesi. Klanjao si dva samo si klanjao dva. Dakle, nije prošlo mnogo vremena, ali ovo vidite, bilo ipak razgovora, pa se okrenuo Allahov poslanika, ali ih sa lukom prema Kibli i oni se posafali, ustao još klanjao dva rekata i učinio sveždu sehva. Dakle, da ne prođe mnogo vremena. Ali ako prođe, čak ljudi izađu iz žanije, budući dakle da nije klanjeno četiri, već je klanjeno tri rekata. Oboveza je dakle ponoviti taj nas. Ali ako nije prošlo mnogo vremena, može se samo taj rekati naklonj Pa što se tiče dakle dizanja ruku kod dove, rekao sam dakle hadisu brojni koji općenito dakle govori kojima se spomnije da prilikom je učenja dove da se, da se dižu ruke. I mislim dakle da nema smjete i nakon vrlo proučenog ezana kada se uči dova da se dignu ruke, s tim dakle kada se na hutbi puči dova nije dakle propisano tada u tom trendu kažu jedino čak ni imamo nije propisano da digne ruke. Jedino je propisano kada dovi za kišu kada moli Allaha subhanahu wa za kišu da tada digne ruke, pa tada mogu dakle i muktedije koji slušaju hudbu da i oni dignu, je u drugom slučaju ne? Jer te, posebno dakle hudbu treba slušati, čak postoji razilaženje kada se spomene Allahu poslanika alihi sallallahu alajhi wasallam treba rodniti selavatel selam na njega ili ne? Dakle pa kažu da je bolje u sebi dakle da se donese selavat sa nam slučaju. Kako se dakle ne bio mental. Ima el samo ješnerbina, azjad nerbina. Reći Ti ljudi dolazim. Om sebe. Na malima lađa u samom da nagrali raši pošeri, ali domaćina u skupak. Znači, šeško dava takođerim da što je samo prijeliko da pozorim naš na u malome... 16. i 17. i 18. maja kada znači, će dobiti u hlose Haldis uh, Agnara Mekonić. Znači, svi ste dobri došli kadaši budu. Uđuženje Saba i Zlovna. Ima jedno pitanje... Uh, pitanje putne dole u špirici istine muslima. Znači, malo bih dola... Putna dola, ova druga. Znači, ima na kraju uh, spominje se, kaže, po poletu bi po strani Saba sve učio Aj buni. Aj Pa kad se to uči? Ja ste ovdje sam biti znamen, kad se uči? Kad se uči? Kad odjemo kući li kad krenemo? Kad se vraća ženi brate, bili, <sistis �i> Kad se, se, se vrćaš odavde, kad krenješ sad za malmevu? E, jer dova se uči kada se uđe u prevozno sredstvo. Kada si krenuo iz malmea učiš dovu u odlasku i sada u povratku kada ideš odavde za malmevu, kada uđeš u prevozno sredstvo učiš dovu i taj dodate.